Velkommen til, vi var ikke hurtigt nok, en ydmy Formel 1 podcast episode 12. Mit navn er Thomas Blikfeldt. Og mit navn er Martin Ishøj. På nuværende tidspunkt har I måske lidt overraskende opdaget, at øh, den her podcast igen bliver optaget over Skype. Det er jo ikke noget, vi er glade for. Vi håber på, at Skype snart opgraderer deres kvalitet, men øh, sådan er det. Det Martin... gik, <tryk> wow, wow. <tryk> Så det vil jeg sige. Nu er Martin begyndt øh, manuelt... Og indsætte lydeffekter i podcasten. Øh, øh, gennem, <laughs> gennem Skype! Gennem Skype-magien. Ja, men øh, Martin, øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, dagens podcast i høj grad kommer til at bestå af at snakke om øh, det netop overståede Grand Prix i Monaco. Inden vi kommer så langt, så vil jeg gerne bare lige høre dig uden. Nu prøver jeg på at lade være med. Nu prøver jeg på at give dig Stoneface. Jeg vil gerne give dig min mening om løbet. Hvor var du henne på, på spændingsskalaen, da, øh, da du sad og så på præsidenten? Jeg var på en. Jeg tror, jeg var på en 8 er. på en 10-skala. Og var det indræset gik i gang, eller var det mens du sad så ræset? Nej, det var faktisk mens. Altså, jeg, jeg, altså, jeg ved godt, at uh, der lå uh, en Mercedes og en Mercedes ud foran, men, men den spænding, det gav mig at høre Hamilton gå i opløsning i bilen, gjorde at, at det simpelthen uh, jeg synes, det var spændende at se, hvordan han blev mere og mere frustreret og, og sad egentlig bare og ventede på, at og det var lidt ærgerligt, at Rosberg kunne trykke så meget til det. For hvis han ikke havde kunnet det, så havde vi, vi nok haft to sig i væggen. Det var min umiddelbare følelse. Yeah. Øh, og så sad jeg egentlig og fulgte ret meget med Magnussen. Altså det, det kan jeg simpelthen ikke lade være med. Kan jeg, hej, hej, må jeg ærligt erkende. Øhm, men, men mere om det senere. Jeg vil sige en syv. Okay. Oda. Altså øh, jeg synes det var kedeligt. Og jeg synes det var søndysne og, øh, og så videre. Det eneste, altså jeg, jeg vil sige, det var, det var et løb, hvis spændingen blev leveret af ren idioti fra fra flere kører. Øh, den slags hvor man sad to, lidt til hovedet tænkt. Det var lige før jeg på en baggrund af 10 go-kartløb kunne have gjort det her bedre. Øh, men, øh, men den slags leverer selvfølgelig også spænding til øh, til et løb af det her. Jamen Martin, lad os tage den for 12 af, fordi at øh, på let og sjov var der jo desværre en Pastor Maldonado, som ikke fik lavet om ved den statistik, du nævnte sidste uge. Nu siger du godt nok desværre, fordi jeg synes, han er en berigelse til form 1-sporten. <laughs> det kan godt være, at det har virket anderledes de seneste par uger, men jeg synes rent faktisk, at Pastor han har en vigtig bræk, om ikke andet for min underholdningsværdi. Det kan man sige. Øh, han, øh, han kom slet ikke ud at køre. Der var et problem med bil, han blev pillet af banen inden. Det var måske, jeg, jeg ved ikke, underhåndspolitiet i Formel 1 måde at sige på, nej, paster det kommer ikke til at ske i denne uge. Du, du skal slet ikke ud og køre. De andre har stemt ud, du, du er ikke med på øen mere. Heller ikke denne her gang i Monaco skal du gennemføre. Nej. Det var ærgerligt. Ja, øhm... Hvad var der så ellers? Ja, har han i hurtigt til en, til en fjerdeplads. Mens Magnusen han, han skød sig op på den syvende plads, hvilket også var rigtig, rigtig flot. Øh, så gik Og der, der jo... kan man, sige, man kan jo sige, at, at Reikonen var udsat for det, at man i mange, mange eller i hvert fald i fodboldsporten, kalder for en tomålsføring af den farligste føring. Og det, han blev udsat for, det var en... Det var dog et fantastisk udtryk. En... Ja, men en safety -car er det farligste tidspunkt på en uh, Formel 1-bane. Øh, for det koster ham jo en punktering. Jamen, det kommer vi til senere. Ja, ja men jeg kunne ikke lade den ligge. Nej, men, det, men det, er jo, det er jo faktisk en ganske fantastisk historie med, med nogle intrikante detaljer, hvor man sidder og tænker, igen, kan det virkelig lade sig gøre i så top-professionel en sport? Men, øh, nej, fordi at der er også en... en jeg tror vist godt, man kan kalde det en dumhed inden, fordi at uh, Sergio Perez... Han, øh, han kører i muren allerede i første omgang. Og så kan man så sidde og sige, jamen det er jo som det er. Der er en masse biler på banen, specielt fra starten af, som ligger tæt om, øh, om, om hinanden. Men han kører så altså sammen med Jensen Button. Det øh, de, øh, <laughs> igen vi omtaler tit, hvordan de engelske kommentatorer har lidt flere informationer end, end så mange andre. Og det de ganske hurtigt får analyseret sig frem til, det er at det ikke det er, ikke, det er ikke helt ved siden af, at det er Sergio Bres egen skyld, fordi på det stykke, hvor han kører galt, der ligger han og kører med 20 km i timen hurtigere end alle andre. Og det er altså et meget, meget langsomt stykke på banen, men han tænker, nej nej, min Force og jeg, vi kan sagtens køre meget hurtigere end alle andre. Han brænder sig sammen med Jensen og øh, ja, så er han ude af løbet. Yeah. Altså, ja, og sådan gik det jo stærkt for flere. Mm. Altså, vi hørte jo også uh, Kamui Kobayashi for at vide, at han skulle holde sig på banen, når han kørte og ikke kører uh, på købsene for meget. Uh, der var nogle af de danske kommentatorer, der mente, at det havde muligvis været en uh, henstilling for race officials, uh, der havde bedt ham om at køre kørende som normalt. Ved, uh, ved du, hvad jeg har lært om de danske kommentatorer? Nej. De mener ikke. De mener mange underlige ting, Martin. Og de mener en, ma de mener en masse ting, som, som måske en gang imellem virker, virker lidt sældre på en. men øh, jeg ved det ikke rigtigt. Ja, altså, det, var jo, det var jo en af de danske kommentatorer, som, og den studserede meget over, som nu går vi så lige tilbage til kvalifikationen, men, men som kom med denne her ros til Magnusen. Det var nemlig, at han var den bedste, for at ikke fra ja, der sad jeg og, og grin. Hvad i hel helvede, er det for en ros? Det, jeg forstår. Hvordan, hvordan hænger det sammen? Forklar mig, Martin, hvordan hænger det sammen? Jamen, det er jo fordi, at uh, Red Bull er jo et Renault-hold. Ja. Uh, Mercedes er jo et Mercedes-hold. Ja. <laughs> og Ferrari er et Ferrari-hold. Ja. ja. Så siger man Lotus jamen det er Lotus, men de har købt en Renault motor. Det vil sige, at yeah. det er ikke et fabrikshold. Øh, og, og der kan man jo så sige, at øh, McLaren har jo købt en Mercedes-motor, og derfor, og, og det, men, men det er jo ikke kun under kvalifikationen, den her kom frem. For den kom frem 7-8 gange i løbet af det her løb, hvor de påpegede, at man jo skulle kigge på standarden for dem, der ikke var et, øh, et fabrikshold, Men ja. dem, der var lige ude, for det var dem, der var lige udenfor. Ja, og, og, og jeg sidder jo med det samme og tænker sådan, jamen han får det jo til at lyde som om, der aldrig nogensinde er et fabriksteam, der har nærmet sig et verdensmesterskab før, fordi det der er da helt utroligt, det Magnussen han ligger og laver. Det her det er det ikke en kritik af Magnussen. Men jeg synes at kunne huske, at, at McLaren også på et tidspunkt, har klaret sig helt udmærket før. Jeg ved det ikke. Nå, jeg, jeg, jeg, der er vist noget med et verdensmesterskab og to. Ja, men det, men det som det ser ud lige nu. Der må man jo sige, at fabriksholdene dominerer. Jeg ved ikke, hvad de, hvor de vil helt med. Altså, jeg tror bare, de selv spænder. Men prøv at høre her. Der er en ting, der undrer mig. Og nu kan vi lige så godt fortsætte den ud af det, hvis det er danske kommentarer, vi snakker om. Når jeg kigger på det studie, de har, så er deres skærme usandsynlig store i det studie. Ja. Øh, nu ved jeg godt, at de var så afsted og så og kiggede på mindre skærm, Men jeg kan ikke begribe, hvordan de lige pludselig tror, at Magnussen, han er blevet træer midt i løbet. <laughs> Af en eller anden underlig årsag. Øh... Altså, jeg, jeg, jeg har jo i længere tid spekuleret sådan på, at, at hvis man nu skal være realistisk omkring det, så må man formode at de ikke har det samme tv-feed, som vi har. De sidder og ser del der løber direkte, og de har måske et andet feed, fordi der kan være en smule delay på, på det, vi får at se her. Jeg ved ikke helt, hvordan det hænger sammen. Det er sådan noget, jeg formoder. Så er det Men... bare at igen, jeg sidder og tænker, hvorfor ikke kommentere på det, vi andre også sidder og ser? Fordi nogle af de ting, de ruder så ud en gang imellem. Og nu skal det her ikke være en... Altså, jeg kunne sagtens fylde en time med to med ren hæd. Jeg måske ikke had. Jeg hader mig ikke, men men ren kritik. Lad os nu siger det sådan på politisk korrekt vis af, af de danske kommentatorer Nikolas Kise undtaget han gør et fantastisk stykke arbejde, det vil jeg gerne sige. Det. Men jeg altså jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har brugt over på at bande og over øh, de helt fantastisk vidunderlige irriterende ting de sig ud i, som som er, er, er dannet på på ren spekulation for deres egen side af. Jeg kunne blive ved, jeg stopper den her, jeg kunne købe en tangent. Så det du mener, det er, at John Nielsen ikke er kvalificeret til det, han laver? John Nielsen er en fantastisk racerkører, han lyder bare nogle gange lidt træt, og Jens Hansen, ja, Jens Hansen. Ja, nå ja, men igen, jeg undrer mig over, at man sender folk til udlandet for at live transmittere og de så transmitterer fra skærme, hvor altså, de er jublende glade for, at de kan se pitlane og hurra for det. Men de skal fandme også følge med i det, der sker uden for løbet. For det kan ikke være rigtigt, at din omgang eller to bagud på deres kommentarer konsekvent hver gang, ja. Nej, jeg oh. så, Altså, det kan jo ikke være rigtigt, at der er så meget lagt på deres linje, når de sidder i Monaco. Man burde tro, at dem, man sendte derned, de rent faktisk var bedre opdateret, end dem, der sad i Danmark hjemme bag skærmen. Men nogle gange, så virker det fæmigt, som om, at de har fået det ind med... Jeg ved ikke, om man morser det nede for pittleen, hvad der sker, eller hvad der sker. Altså, det... Det er også en lille tækker som kører op, de der gamle 2. verdenskrigsbånd, Det er dem, de bliver opdateret på. Og Men det er både til lang tid. Det kan være, at de sidder med et, øh, en god gammel Betamax, og lige skal de får et bånd, der er fem minutter gammelt, og så skal de lige nu at spole op til det punkt, hvor vi andre er. Og det gør de sådan noget fast forward, hvor de så sidder og hjul snakker ind imellem, fordi det virker ydermine meget amatør. Måske, måske er det, inden. fordi de stadig kun har sådan en dot matrix printer, som så og, <laughs> og, og printer hver linje ud, at det, det går slags. Jeg ved det ikke, men, øh, men det, det, det er ikke helt godt. Det, det Nå, er det sgu ikke. Men lad os komme tilbage til løbet. Øh, det næste stort ske i løbet, øh, det er jo faktisk Fettel. Han ryvede på fjerde omgang, og det gør han med et... Øh, det der gør er noget han, galt med hans bil. Jamen det gør han med et kørsproblem. Og øh, hvis man nu går tilbage og hører nogle af vores øh, podcasts, øh, dengang det hele startede for, for, for sæson, der var noget af det, vi snakkede det var, at Red Bull, de har aldrig nogensinde haft øh, stor succes med deres kørs. Systemer. Ud over, ud over Daniel Ricciardos bil lige i øjeblikket. Nå ja, men hvis man ser tilbage på tidligere sæsoner, så har det altid været et problem for dem. Og faktisk, der, der var det sådan på et tidspunkt, at de nærmest tungede så meget ned for det, at, at de sagde, at vi ville egentlig gerne undvære det, hvis vi kunne, og så bare spare vægten, fordi det kunne få en bedre bil ud af. Det kan de ikke i år. De til at bruge det, og det ser da godt nok med affærdighed for, for fælde. Det, det var igen et, et øst problem. Og det sender, ham, det sender ham direkte i pitten på fjerde omgang, hvor han så får lov til at holde 30 sekunder. efter de sender ham ud, og han så skriger tilbage til pitten nærmest. "stock in first gear for now. Ej, det vil sige, han skriger ikke. Han, han lyder faktisk en smule Og de så trækker ham tilbage i pitten igen. Det altså, er det jo alt det uheld, der tidligere ramte Mark Webber, der nu rammer Sebastian Vettel, ja, Ja, der er... Der er ikke så meget gang i februar. Men til gengæld, så synes jeg stadigvæk, at... at øh, øh, hvad hedder han? Øh, øh, jeg fisker, jeg fisker. Ricardo? Fættel, nej, Fættel. Jeg synes stadigvæk, at han lyder mere. Jeg synes sgu egentlig, at han har mere positiv energi, end Hamilton har Jamen, på en anden plads. Det har jeg, det har jeg faktisk en, en, en nyhed om senere. Det er sjovt, du nævner, fordi den samling havde jeg også lavet... Og øh, med den modstand, han får lige nu som fire-dobbelt-verdensmester, der synes jeg godt nok, han klarer det til UG. Altså, yeah, der er yeah. godt nok ikke meget at set på det, han, øh, de okay. udtalelser, han kom med. Han tror stadigvæk på det, og, øh, og han peger ikke fingeren nogen. Så er der et lille vredesudbrud fra Hamilton, der siger, øh, det er efter en safety car, hvor han mener, han kunne have taget førstpladsen, siger han, I can't believe we just had to pit, please inform of what it's the next option, it I have. Sådan lidt kringlede sætning, har får sat sammen der, men, øh, men det er jo et sted, hvor han mener, at han kunne tage løbet fra, fra Rosberg. Ja, men der, der er reelt set rigtig mange af de her små... Altså. Hvis jeg havde samlet øh, Hamilton-nyheder sammen i den her uge, hvilket jeg øh, demonstrativt har nægtet at gøre, så kunne jeg jo fandme have skrevet en avis, fordi det er så sindssygt, så mange udtalelser, der har været både før og efter, og øh, alle mulige eksperter, der var inde og forklare om, hvor godt han har gjort det, hvor dårligt han har gjort det. Øh, han har, altså, han har kunnet fylde sin egen webside med nyheder. Hele ugen siden løbet, og jeg, jeg er ked af det for jer, der lytter, men jeg har, jeg har valgt at forbigå mange af dem, og jeg har faktisk slet ikke nogen Hamilton-nyheder med. Nå, no. ja, yes, yeah, okay. Jamen, det kommer vi til. Øh, det næste, og det er jo så det, du omtaler før, det er at der kommer en safety car på 30. omgang, det er subtilt, at køre galt. Og så kan man så sige, der går det også galt for Rijpernen, fordi han... <laughs> altså, det er jo lidt komisk. Han, han får en punktering, og det får han på baggrund af, at han bliver ramt af Max Chilton. Max Chilton der vil at mærke at få at vide at du må gerne køre en fri omgang så du kan komme af om bag ved feltet og ligge igen, altså du må gerne køre den her omgang op som du er blevet med. på vejen vælger han så lige at køre ind i Kim Raikkonen og pakterer hans dæk det kræver sgu en eller anden speciel form for talent, altså det, det kan ikke være nemt det er, i hvert fald, det er i hvert fald usmart, og lidt synd for Kimi Reikonen, vil jeg også, vælge at sige. Ja, fordi men han at... viser jo sin frustrationer senere i løbet, så det er rigtig godt. Ja, men, men det var jo også et, et løb, hvor Reikonen hvor faktisk... Altså nu, nu, nu snakkede du om sidst, at, at holdet havde sagt, at, at Rejkonen faktisk kæmpede utrolig meget for det lige nu. Og det var ja, altså et hold, hvor han lå på en træde, eller et, et løb, hvor han lå på en tredje plads, og faktisk kørt fra Alonso. Ja, han gjorde det godt. Og, og samtidig, det, jeg ved, det er en nyhed, du ikke har med, men de er jo rent faktisk ud at sige igen i denne her uge, at, at, at de er rigtig glade for at arbejde sammen med Kimi. Mm. Yeah. Fordi han lever, leverer rigtig meget brugbare data. Yeah. Historien vil jeg ikke noget om, om, det er fordi, at Alonso ikke leverer noget brugbare data, men, men de er i hvert fald glade for ham, og de siger, at han er rigtig, han er rigtig dygtig til at udvikle. Og så øh, så afsluttes øh, så afsluttes øh, løbet jo ellers med en cavalcade af Magnusens dramatik. Først er han ved at blive kørt i smæder i øh, i øh, i pitten, af øh, hvad hedder han? Øh, Værn, som øh, som kommer til at køre foran, ham, men han får en stram senere. Og så er der Kimis hjerneblydning på 74.20. Øh, ja, omgang, hvor ja, det ved jeg ikke, om du vil forklare. Det er jo øh, forre jeg ved, det er jo, jeg ved ikke, hvad fanden han laver. Altså, jeg må alt indrømme. Jeg sad og tog mig til hovedet og tænkte, hvad helvede har han tænkt på? Altså, jeg ved godt, han har været frustreret, og nu skulle han bare fremad. Men at være så, være så ivrig for at komme foran, at han, at han ikke kan huske, hvor skarp bilen kan dreje, det er simpelthen så dumt. Altså, det må øh, man sige. Altså, der var ingen tvivl om, at... Øh... Undskyld. Der var ingen tvivl om, ja, at, at Magnussen han, på det tidspunkt han, øh, han var langsom, og han havde lige lavet botten komme forbi, øh, sådan at Bodden kunne komme op og udfordre Hylkenberg foran. Men det er så nærmest uprofessionelt ud i det række, han, han lavede lavet det her. Og øh, altså, det var en syvende plads, han kæmpede for. Han kunne have taget den, han kunne have taget den i tunnelen i stedet for, ikke? Jo. Altså Hvis man skal være sådan... Øh, men vi mangler jo altså lige én ting. Ja. Det er jo så også en Magnussen, men det er Hylkenbergs genisteg. Yes. Hans øh, første overhaling. Øhm, efter en. Efter en. en hvad er det, en car? Nej, det er safety car? Det er flag. Ja, jeg kan faktisk ikke rigtig huske. Det, Må jeg at, det er, er det i hvert fald en, øh, en, øh, en overhaling af format han får lavet. Nej, det er efter safety caren. Det, det er fordi, at Magnussen han har været inde og overhaler. Han overhaler ham under safety car, ikke? Pas jo køren for, Hvem er, det, er, det, er, det kviert, han, er det hvis Kviert, han overhaler? Øh, det, det er efter den der pit-ting. Hvem er det, der kører? Nå. Men i hvert fald så, øh... <laughs> i hvert fald så, så, så lader han Kviert komme forbi. Ja. Så lader han Kviert komme forbi, og så øh, ser Hyggenberg snittet til at trække forbi, samtidig det øh, Magnussen, han sætter farten ned. Og det er jo, jo skarpt set. Altså, Hylkenberg, han, øh, han bliver sgu ved med at imponere. Det, det, altså, det kan godt være, at, at, at vi, vi i slutningen af denne her sæson, bliver nødt til at omdøbe podcasten til en ode to Hylkenberg. Eller sådan noget, ja. men, øh, men han gør Men han gør det i det, skart, og han har gjort det suverænt de sidste par sæsoner med det, han er blevet en givet. Så, øh. Men øh, det er altså et løb, der ender med en, en Nico Rosberg på den førsteplads. En Lewis Hamilton på en anden plads. En Daniel Ricciardo på en tredje plads. plads. Alonso fjerde. Og så er der en, en helt afsindelig flot femte plads til Nico Hyllenberg, som, som prændstalt har ligget og kæmpet for de her point hele løbet igennem. Ikke? Øh, Jensen Botten. Philip Masse for øh, også våget op i pointene. Så er der en Roman Grosjean igen, øh, overperformer, han af en Lotus. Nu kan man sige, at det var et lidt anderledes løb, det her. Men så er der jo egentlig løbets nok største overraskelse, og måske endda største nyhed, og det er, at Julius Bianchi fra Marussia, han sikrer med et point, hvilket øh, er helt afsindeligt for, for så lille hold. Altså, det, det, lyder, det lyder måske lidt vanvittigt, at et hold skal være glad for et point eller to, men, men øh, når det er den størrelsesorden, så er det altså en helt sensationel nyhed, og han gør det selvfølgelig på baggrund af, at der er adskillige biler, der er kørt ud og så videre. Men, øh, men ikke desto mindre, så er det virkelig, virkelig flot. Og så, så sikrer det jo altså, at øh, er det, det øh, øh, ja, den forlige dominans over Kaderham, hvilket, hvilket i sidste ende kan betyde en kæmpe stor øh, for dem, hvis, øh, hvis, hvis det ikke ændrer sig inden øh, sæsonen ud. Jeg synes, der er to andre ting, man skal kigge på også. Øh, og den ene, det er 8. pladsen. Det er Roman øh, han, han, altså Renault-motoren gennemfører et løb på en, på en 8. plads. Vel at mærke, hvor der er fire andre Renault-motorer, der udgår. Det må da siges at være, at være imponerende. Og så er der Max Chilton. Han, øh, han har endnu ikke prøvet at udgå i et løb. Han har faktisk gennemført alle sine Formel 1-løb mm. til dato. Ja, altså jeg må indrømme øh... Jeg var lidt overrasket over at Marussia de, de beholdt op til denne sæson Det tror jeg egentlig der var mange der var Fordi jeg synes på et lille tidspunkt han har vist noget Og alle respekt det er selvfølgelig svært at vise Noget i en Marussia, eller for den sags skyld, en kæde af ham Alligevel så synes jeg ikke kun på baggrund af det her løb Men så synes jeg virkelig Jules Bank, Bianchi Han har også i øh, sidste sæson Vist at han, han er altså Noget ud over det så vanlige øh, Han har altså også i denne ude været ude og udrubbe Jamen, jeg er klar til at overtage et ferrari hvis det skulle være. Han er jo Ferrari-trænet og sponsoreret at køre, men, men, men man kan sige, at han gjorde det i hvert fald ikke, han gjorde det ikke dummer for sig selv ved at lave en performance som det her. Nej. Men Martin, jeg ved ikke, om du har flere, flere, lige, eller flere små noter til, til Monaco-løbet? Man kan sige, at uh, Alan McNish kommenterede jo løbet og kom nok med den sjoveste uh, kommentar. Mm -hmm. som jeg længe har hørt. og det er det er, hvor han på et tidspunkt siger he's adjusting some adjustment on his steering wheel. <laughs> det der egentlig det synes jeg det er ret sjovt. <laughs> altså det er den slags udtalelse man skal være racerkører for for virkelig at kunne analysere, ikke? Altså han man kan godt mærke at han har kørt mange gange, ligemeget. Altså hvis fordi en så specifik udtalelse He's adjusting some adjustments on his steering wheels. Det er right. det krævende ekspertise, som vi to ikke betyder Martin. Nej, jeg synes bare det Men øh, med det så synes jeg, vi skal have videre til ugens nyheder. nyheder. Øh, skal jeg starte? Gør det. Øh, jeg ligger ud med en Ferrari-nyhed. Ja. Øhm, det er Marco Mattiaki. Han kan han øh, jo... Ved... Nej, Han skulle lige... Vi snart... ved jo ikke så meget om... Nej, han er, han er... Altså, hvis der er noget, vi kan lide ved om lige nu, så er det vel egentlig, at han er lidt mystisk. Ja. Og jeg vil egentlig godt... hvor øh, jeg lave en back-to-back-nyhed? Gør det. Okay. Mattiaki, han er ude at sige... Øh at nu har han været en måned på fabriken. De er meget tæt på at lave deres actionplan nu, herfra og fremover. Det vil være nogle kortsigtede mål og nogle langsigtede mål. Han er generelt meget tilfreds med, med hvad hedder det, de, de folk, der er der. Øh, han synes, de arbejder godt, men han har også fundet en masse fejl i deres production setup, som de bliver nødt til at ændre, og på den måde, de angriber en bil setup. og det gælder både for Ferrari, øh, altså, hvad hedder det, for del, men også på deres produktionslinje. Mm. Så der bliver lavet en masse ting om, og nogle er kortsigtede, og nogle er langsigtet. Øh, så kommer han med en udtalelse om, at man, de, er jo ikke, de er jo ikke færdige med at, øh, hvad hedder det, og opgradere øh, folk, hvis der er nogle nye folk at få fat i. Og så kommer vi til min nyhed nummer to. Og det er, at øh, Ferrari efter sine skulle have opfraget Adrian Newey 20 millioner pund per år. Øh, for at rykke til Ferrari Og ikke nok med det øh, Han vil få sit eget øh, Altså sin egen bilsæt op øh, Hvis han skal lave en banebil det kan han få lov til, Eller ikke en banebil En, øh, en superkar, Altså en af de her ferrari -biler, Kan han få lov til også at udvikle på Som bliver hans navn Plus at han har fået øh, tildelt øh, Noget af, af det arbejde Der skal ligge, i den Le Mans -bil, Som de sine går og arbejder på Hold da så, så, så, så som de siger, hvis otte før var 0 så har I i hvert fald fået 20 til 30 mere oveni. Øh, man vil sige 20 millioner pund om året er jo også en slags penge, vi kan altså, i, føle følge på. Ja, altså, jeg havde, jeg havde også læst historien om de 20 millioner pund og så videre, der stod jeg sådan og tænkte, jamen, altså, det var jo som vi snarede om sidst vi snakker om den her, vi Det er sådan lidt, ja, og hvad så? Det betyder jo ingenting. Altså 20, 20 millioner pund Det er, undskyld mig Men det er forhold for et hold som, som Red Bull hvis, hvis de gerne vil, vil bevare Eller øh, hvis de gerne vil beholde ham ja. Og alt det her med Jamen han kan få lov til at gøre med holdet så man, vel, Jo, men nu er Red Bullet holdet Som det sidder lige nu, det er bygget op Omkring Adrian Newey. Deres idé med tech teamet, det var at give ham alt Hvad han skal have, han skal bare bygge en bil til os Så det har han allerede ressourcer Der er der ikke nogen der kan røre Et firma som Red Bull Altså ikke kun af Red Bull øh, som, som firma helt gigantisk. Red Bull Racing er også et af deres vigtigste projekter, og et af de projekter, som de vil til at smide penge i ad libitum. Så, så der er jeg slet, Jamen det betyder ingenting, det er ikke det, der kommer til at rykke om. At de ordentligt købet potentielt kan give ham udviklingen så på, øh, på en, øh, en superbil og, og andre racingprojekter, det kunne jeg se var noget, som, som potentielt kunne lokke ham. Jeg tror stadig på, at det kommer til at ske, men, men det er en spændende drejning. Ja, altså det er han får, altså de, de, de giver ham hele den tekniske frihed på på hold, altså det er ham der kommer at altså stå for det, og så som det står, nu læser jeg engelsk, and also his own road-going supercar project and involvement in a possible Le Mans prototype bid, og så not to mention the annual pay of 20 million pounds, så... So. Øh, og det sjove ved denne historie, det er så, at øh, i weekenden, der kommer nu, der skal, der skal hvad det, øh, Fettel ud at køre i Gerhard Bergers hmm. 1988 Ferrari øh, til et promotional event. Øh, og efter Signe har han prøvet at køre den, hvor han er kommet ud af bilen og sagt, at øh, det er noget af det mest fantastiske, han nogensinde har prøvet at køre. Uh, Helmut Marko har så uh, svaret tilbage, at uh, de, kan, de kan bare fortælle alle Ferrari-fans og alle, at selv, selv i en ferrari -bil, synes deres Renault-kører, at uh, han har det sjovt. Jeg ved ikke, hvor jeg hen med det, men um, det er sådan en eller anden måde at kaste med mudder for Helmut Marko. Så det var lige et par nyheder for mig. Jamen, jeg kunne faktisk følge op med, med, med en lille Ferrari-nyhed mere, fordi at det er James der derude at sige, at... Uh det af de problemer eh, Ferrari har lige nu, det er, at øh, de i, i alt for lang tid har arbejdet på en måde, som har frarøvet dem deres fantasi, når det gælder udvikling. Øh, både af deres Formel 1-team, men, men også design af biler, og, og, og kreativitet, når det kommer til udvikling på, på hele deres biler, øh, som det ser ud. Og det synes jeg egentlig er en, en, en, en lidt spændende nyhed, fordi at James Allison jo altså har en masse af HDI, i og med, at det var ham, der designede de, de virkelig konkurrencedygtige øh, Lotus-biler de, de sidste par år, som, som på trods af et, et marginalt budget, øh, var virkelig stærk kørende. Og jeg tror også på, at han kan gøre det igen for Ferrari, hvilket også er en af, en af de andre grunde til, at jeg synes, det lyder lidt voldsomt, at det her med Major øh, Men han mener altså, at, at det simpelthen er et firma, som, som i alt for lang tid er, er blevet kørt fast i nogle... Øh, Helt faste rammer, og de simpelthen har frarøvet deres, deres, mange deres deres lyst til det, sådan at innovere, når, når det gælder Ferrari som helhed. De, de har straft den innovative tankegang i Ferrari, det er jo en, det er en bekymrende tanke, når man tænker på, hvor innovativt de har været på mange af deres projekter. Ja, og også når man ser på deres formulet-historie, og ser hvem det var de havde indover i de perioder hvor de var så stærke som de var ikke? altså det var jo Ross Brown, som var kendt for at have sin helt egen idé i forhold til uh, hele projektet og så videre uh, blandt andet uh, Jean Todd også og så, videre. Så, uh, så må man håbe det er noget de, uh, de, de kan finde tilbage til Ja yeah. Har du en, en nyhed mere? Ja, yeah, det kan jeg altså, jeg kan jo altid hive, hive en lille masse nyheder op Åh, dem har vi savnet Øh, og det er, Massa, han øh, simpelthen er så glad for, at Ferrari, de har dumpet ham. Ja, jamen, det må høre hvorfor, Massa. Jamen, det er fordi, at det er, for han er blevet yngre, føler han, så han føler sig gladere og... Det pres, der var på ham i øh, Ferrari, det er der ikke mere. Og det var altså ubeskriveligt hårdt. Og så påpeger han lige to gange, at man skal jo også tænke på, at dengang han kørte sammen med Kimi i Ferrari, jamen, jamen, der lå han jo rent faktisk foran ham rigtig meget i, øh, de, her, i de her løb. Øh, det, der er lidt ærgerligt ved det, som masse siger, det er at i 2007, øh, hvor han blev verdensmester, der var han jo faktisk foran... Øh, hvad hedder det? Kimi Räikkönen. Ind til Monterløbet. Men, men Kimi vandt monsterløbet Og kom foran masser. Og det var desværre det løb, på Räikkönen tog beslutningen om. At, at hvem det var, at der skulle køres for resten af det år. Så der blev han jo ramt af uheld. Øh, igen øh, senere i 2008 var han også foran Kimi Räikkönen. Øh, men så havde han så sit uheld i Ungarn. Øh, så ja... Yeah. Som han ender med at sige, jamen det, han vidste godt, at Kimi han ikke ville være den bedste kører i Ferrari, øh, fordi at Alonso er bedre. Øh, og desuden så kommer han jo så med de her historier om, hvor god han selv egentlig bare er i den. Øh, men man må jo bare erkende, at Kimi han er en tidligere verdensmester, og det er han ikke selv. Øh, samtidig siger han så, at det gode ved at være kommet til, McLaren, eller at være kommet til øh, Williams. Williams, det er jo så, at øh, han han jo nu bare kun kan altså det er bare et hold der kun koncentrerer sig om ræs og ikke alt muligt andet og det synes jeg er dejligt fordi at... jeg giver ham jeg den her sæson og næste år og så er han ude. Og hvis vi synes stadig ikke har en podcast øh, som, som diskuterer masser på det tidspunkt. Og han ikke er ude på det altså, så, så, så lige før jeg lavet Sachertorte til alle vores læsere eller altså, til alle vores lyttere. Altså snakker vi helt ude af formulet eller bare ude af Williams. Ude af ja. Williams. Jeg, jeg tror ikke på det. Jeg, øh, han har sådan en eller øh, indbildstilgang lige nu, der hedder sådan, åh, jamen det er da også rart, at han har sluppet for alt det pres, der var hos, øh, hos, øh, hos Ferrari. Og så tror jeg, at han har sådan en, en, en tankgang om, at han kan komme ud med, over med sin kæmpestore ekspertise hos Williams, og de er virkelig glade for ham. Og jeg tror også, at Williams på nuværende tidspunkt er, er helt okay glad for ham. Han skal bare ikke glemme, at på trods af, at han er et forholdsvist stort navn i Formel 1, så skal han altså stadig performe. Fordi det var den præcis samme tilgang, de havde til Baikello i sin tid, og også tidligere kører, hvor det er sådan, vi er rigtig, rigtig glade for at have jer, men der skal altså også performance, det nytter ikke noget, at de bare kommer over og tror, at de er et stort navn og så videre. for at undskylde mig. Men så stort et navn er masser ikke. Det er sådan noget, en, en rejkunen måske kunne, øh, kunne, kunne have siddende på sig. Han vil måske få tre sæsoner, fordi de vidste, hvor stort hans potentiale er. Det har masser bare ikke vist i gud på mange år nu. Jamen, altså, han har jo haft en tendens til konsekvent at køre øh, altså back-enden af løbene helt af helvede til. Yes. Altså, undtagen lige det sidste løb, der har han på mystisk vis altid kørt godt. Jeg ved ikke, om det er Brasilien, han skal køre. Men det kan være, at han skulle blive sådan en racer i Brasilien. Der kører han til siden altid sådan rimelig godt. Men Eller, ellers er han har haft mange håbløse Men ellers så er det bare fordi, at, at, at han altid kommer i tanker om, at det er virkelig er der, han skal bevise sit vejr for at for, få for, for for fornyet sin kontrakt. Ikke? Altså... Hvis du ser på de seneste, ferrari, seneste tre ferrari vil jeg sige, at man kan kigge tilbage på, og se, hvornår, for, hvornår Massa, han har oppet sig. Det, det er hver gang, der har skulle skrives nye kontrakter. Ellers har han sejlet rundt og virket som sådan en forkælet lille næsvis unge, der ikke har fået sin vilje. Altså. Hvilket mere eller mindre af den attitude, han har lige nu hos... Uh hos Williams, han har meget samtidig kombineret med en slags elder statesman, eller sådan eller måske, eller, jeg har en hel masse, at skulle have sagt her, fordi jeg er jo den erfarne kører, som Williams er rigtig glad for, bla. bla, bla. imens så ligger Valtteri Bottas og kører fra ham, ikke? Jo. Nå, Martin, jeg har nyhed om, eller, ja, om McLaren, og det er Bouliet, der er ude at sige, måske, han, han, han siger jo ikke rigtig til nogen, og så kan man jo læse mellem linjerne, fordi vi ved jo godt, hvem det var, der kom med en udtalelse om, at Magnussen måske havde noget af skylden for, at, øh, at udviklingen af bilen ikke var helt i top, fordi at han ikke havde særlig meget erfaring at bygge det på. Det var en nyhed, vi snakkede om tidligere. Det burde lige at se ud og sige, se noget, lyder på sin egen virkelig, virkelig fine og afrundede måde. Han synes tværtimod, at Magnussen han gør det rigtig godt, og han synes ikke, der er så meget at komme efter, og tror heller ikke, at de kunne have gjort alt meget mere selv, havde de haft en kører med mere erfaring i Magnussen. Ja, yeah, um og, og han har jo også ud at sige samtidig at, at at Magnus han dyr han, han lider af det her rookie øh, den her rookie med at, at at man er lige startet og, og bliver ramt af alle mulige små svage uheld øh, fordi folk ikke respekterer hans kørelinje og sådan noget. Mm. så ja yeah. Ja. Jeg, jeg, jeg, jeg synes, det er flot at boulier uden at gå ud og trampe på øh, en botten, der tydeligvis var presset sidste gang, at han var ude og lave den udtalelse, men, men, men jeg synes, det er fint, at han gå ud og lave sådan en still at øh, Magnusens hold fungerer rigtig godt omkring ham og... og og han giver de resultater, han skal. Jamen altså, jeg, jeg, synes, øh, jeg synes bare igen, Boulier han slår fast, at, at er det de, de bløde værdier, man gerne vil have ind i sit hold, så findes de altså til synligheden ikke meget bedre end øh, en, en en indpakning, der hedder Boulier. Jeg synes virkelig, han gør det godt både i år, men, men han har også gjort det glimrende hos, øh, hos Renault de forgangene år. Eller slet ja. hos Lotus, selvfølgelig. Har du, øh, har du flere nyheder, Martin? Ja, det har jeg. Jeg har en om, at mange af de store holdchefer, de nu igen er ude og bakker op om den her idé om at få Formel 1 Customer Cars konceptet tilbage. Hvis du kan huske det, altså, hvor man havde tre af de samme biler, men den ene var privataret. Nej, det kan jeg også ikke. De havde det i, hvad hedder det... De kørte med det i, i, i 74, for eksempel. Og i 75 havde man det. Øh, og Ferrari havde det også på et tidspunkt, hvor de kørte med tre øh, Ferrari'er. Men det er i hvert fald Ferrari derude og kæmper rigtig meget for det her, for at man har, man har to holdbiler og så har du en, en customer car, altså en en ferrari bil i ferrari men som er ejet af et andet hold. Aha. Øh, og for det ind. Øh, og det bakker Toto Wolff op om, øh, øh, og Horner er med på den. Magiaki er jo, som sagt, meget hook på idéen. Renault øh, synes også, at det er en god idé. Øh, Mercedes har ikke rigtig været ude andet end at altså, sagt, at de oh, kan man, godt se. Men, men ja, jeg skal bare lige forstå, øh, skulle det så være hold bestående kun af én bil, eller hvordan? Ja, så har de én ekstra bil, altså så, så, som... Så hvis det er for Ferrari, så har de tre pit, okay. pitkørseler, men det er en det er privat eget bil, øh, som man så, altså om det er en, øh, om det så er en, en, en, en amatørkører, der kører i den, det, det kan jeg faktisk ikke huske, øh, men det tror jeg faktisk det er. at Det, ja, det kan jo ikke være en amatør for at køre med i Formel i Nej, men det er jo en. Det er en, der har købt sig ind på et sæde, ikke? Jo, jo. Det kunne være en altså, Kamui Kobayashi, for eksempel, der gik ind og fik et ferrari i en bil, der ikke havde noget med Ferrari-sædehold at gøre, men alligevel kørte i farver. Altså, umiddelbart synes jeg, jo, synes jeg, måske det lyder lidt for flysk til, at det kommer til at kunne lade sig gøre i, i Formel 1-sporten, som vi kender den lige nu. Men, men der har flere gange været, øh, været snakke om, at der skulle være nogle åbninger for, for, for private hold, eller i hvert fald mindre hold, for at kunne komme ind, og, og det kunne da være en måde at gøre det på. Ja. Altså, ja, ja. Det er mest med ham, altså det, er, det er i forbindelse med med hvad hedder han, ham, amerikaneren, der vil ind. Ja, det vil, ja det vil være en, en god måde for ham at komme ind og bare nøjes med at have en bil til at starte med, og så mm. prøve at se setup'et. Så. Yes. Jeg har en, en hurtig nyhed, og det er Nico Hylberg, som er ude at sige, at deres Force India simpelthen mangler downforce. Øhm, og det er noget, den har specielt på Vauin, hvilket er også et problem, som Williams tidligere har kæmpet med, og de har fået det styr på det hvilket øhm, er et problem, de faktisk har de faktisk kæmpet med lige, lige siden starten og han, han udviver den i forhold til, til det, det forgangte Grand Prix, at sige I think performance and speed wise we wouldn't normally finish fifth especially having the McLarens behind us they were much quicker, but we did a good job øh, Monaco er en, en slags bane, som, øh, som måske lige foruden øh, øh, de fuldstændig dominerende øh, Mercedes er sådan altså vi ryster posen banen. Og jeg synes ikke rigtigt, at banen øh, og den måde, den, den foregik på, sagde noget andet, end, end alt kan ske på den her bane. Alligevel så synes jeg, at kun det gør det mere imponerende, at Hylkenberg på trods af en, en ikke voldsom hurtig bil, altså sikrer sig en femteplads. Men, øh, men der er ikke så meget mere at sige til det så så jeg ved ikke, om du har noget andet. Nej. Nej. Øhm, jeg, har, jeg har i et kvinde ny der har Nikki så også været ude og prøve at hive ham over til holdet. Øh, og været direkte hen og snakke med ham om det. Øh, det er altså Lord Helmet Marco, der har der ude, ude og fortælle, fortælle den her nyhed. Ja. Øhm, så har, jeg... har du flere lige nu? Sådan? Ja, jeg har, jeg har lige en Tony Fernandes, ejeren af Han er ude at sige, han hans hold er altså ikke til salg. Mm. Det var der ellers altså rigtig mange rygter om, efter de igen i år har haft det virkelig svært. Det skal siges, at Tony Fernandes har, har faktisk både i denne her sæson, jeg mener også i de to forgangne sæsoner været ude at sige, at gik det ikke gik bedre for ham, så vil han trække sig fra sporten. Og det er der så nogen, der mener, at han har gjort alvor i nu, hvor, hvor efter han selv er gået ud og sagt, at, at hans hold er altså ikke til øh, Jeg har svært ved at se med et hold, som kærder, og for den tags skyld Morus, for ud af at være med i Formel 1, når de ikke rykker. Altså, Fær nok, at de ikke kommer op og udfordrer og så videre, men det ser vildligt ikke ud, som om de nogensinde rykker sig nogle vej. Nu kan man så sige, at har er lidt med at have det endnu, eftersom de har fået et point, men. Øh, Ja, yeah, Det ville ikke overraske mig, hvis, hvis, hvis Keta ham i løbet af denne som sæson bliver sat til salg. Spørgsmålet er så selvfølgelig bare, hvem der skulle købe dem. Ja, det kunne være. Det kunne måske være Haas. Det kunne være. Ja. Øh, men oven i den, så kan jeg så sige, at der har jo også været rygter om, at uh, Honda skulle købe uh, aktier i uh, McLaren. Aha. Og, og den er også blevet skudt ned. Øh, at øh, McLaren de for, forbliver En en institution mm. øh, Ron Dennis har ikke tænkt sig At sælge nogen majoriteter af noget som helst øh, Så Honda øh, Er ikke en del af, af McLaren Andet end motorleverancer Nej okay ja. Flere nyheder Marci? Ja øh, Og den her synes jeg faktisk er lidt spændende Men det er mest hvis man kender til Andre motorsports dele af Red Bull Okay Red Bull har jo i, i, i andre sportsgrene øh, rally-delen øh, i deres Paris-Dakar, øh, på deres Turing Championship, der har de jo øh, Volkswagen-motor i meget af deres udstyr. Øh, og har en, altså har en stor... Der ligger mange penge hos Volkswagen-koncernen. Det, der så er nu, det er, at... Øh, Red Bull er ude at lede efter en ny motor. De skal beslutte sig om, hvad for en motor de skal køre med næste gang. Og det, to Wolff er ude at sige, det er... Toto Volkswagen... Nej, jeg slår over en for Marco. Volkswagen is already en other racing series with engines that are similar to Formula 1 technology. Æ, og det er efter eftersigende et, et rigtig godt hint til, hvor de vil hen af. Specielt med den historik, der er mellem Red Bull og Volkswagen om Volkswagen overhovedet er interesseret i at gå ind i et Formel 1-samarbejde, det, det siger historien ingenting. Men jeg synes, det er interessant, fordi Volkswagen er en stor spiller, og vil kunne gøre en forskel, og er allerede rigt repræsenteret i motorsporten, nu. Øh. Ja, så er det altså ikke mange år siden, at, at Volkswagen rent faktisk snadrede om selv, og ville, ville ind i Formel 1-sporten. Det blev så desværre ikke til noget, men, men, men, men som vi to også har mange gange før, altså jo flere af de her giganter, vi kan få ind i sporten, jo mere interessant bliver det. Øh, fordi det er altså, det er, det, det er både pengestærke giganter, øh, men det er også at giganter af den slags, som ikke kan sidde siddende på sig, at de ikke laver det ultimative performance-wise. Så, så jeg ville da synes, det var fantastisk, om ikke andet, så bare som uh, motorledning, man dør, hvis, uh, hvis Volkswagen kunne finde deres vej tilbage til sporten, eller kunne finde deres vej ind i sporten. Ja, yeah, man kan sige, at Volkswagen er jo stadigvæk ejet af, af Mercedes-koncerne. Altså, så det, er jo, det er jo same, same, but different. Uh, men, men jeg synes, det er interessant. Jeg synes uh, jeg synes også, som du siger, altså næste år får vi Honda med ind i. Det vil sige, så er vi Honda, Ferrari, Renault. Så mangler vi bare uh, Toyota og BMW og den slags kommer tilbage, ikke? Jeg tænk, hvis vi når op på 6 Altså, hvis vi lige pludselig sidder med seks fabrikserede hold, eller fabrikshold, mm. så er det er svært at se, hvor dominansen skal ligge hen, fordi der er lige pludselig mange bud. Jeg synes personligt, det var jo at BMW trak sig ud, fordi at de, de, de, de er meget historik, og de havde leveret godt i lang tid, synes jeg. De, det var bare de forkerte hold, de havde med. Ja, altså, nu, nu vi netop snakker om motor osv., altså, det var jo på et tidspunkt, hvor da, da BMW stadig var med, det var faktisk, da de også leverede motorer til Williams, da, da Williams var deres hold på det tidspunkt. Altså, de havde den absolut hurtigste motor i feltet. Der var, der var slet ikke der komme. Desværre kunne Williams så på det tidspunkt ikke finde ud af bygge, bygge en bil, som kunne udnytte det. Men, men motorer kunne de altså godt finde ud af. Så, så lad os da endelig få de her kænder med igen. Men, men det øh, altså, de jo også af uheld. Altså, de havde jo køren, der skulle kunne gøre det, ikke, som desværre valgte at køre galt. Ja. Yeah. I en rallybil. Altså, så... Ja, det var så først efter, de havde trukket sig, ikke? Var det det? Ja, øh, Kubica trak sig lige inden, eller Kubica kørte galt, øh, da han skulle til at køre for Lotus, fordi BMW havde trukket sig. Okay. Altså, hos BMW lå Ralfen jo, selveste Ralfen har kørt, og det kan man sige, med hans majestætiske karisma, det reddede han sig en hel masse gode ud, men det var jo ikke lige for mig hurtigt. Sir Ralph. Sir Ralph, lige præcis. <laughs> jeg har, nu snart vi lige om fedt før, så jeg har en nyhed her. Øhm, hvor fælde er at sige at, øhm, at Red Bull Altså stadig har en chance Det skal siges at øh, til i de kommende løb Der kommer Red Bull med en massiv Opgradering til deres bil En opgradering af de helt store Og så kan man så sige efter det bliver det spændende at, at se hvad de kan Men jeg synes altså Nu, nu snakkede vi lige tidligere om at At øh, at Fettel er god til, på trods af alt den succes, han har lavet, ikke at blive sådan en selvopslugt Hamilton-type, som, som nærmest, nærmest ikke kan snakke om øh, andet, end, end, end hvor, hvor helt igennem fantastisk han er. Hvis man ikke fik tjekket vores, øh, vores Facebook-side her i øh, denne uge, så havde han jo blandt andet, og, og nu tænker jeg ellers, at jeg ikke ville snakke om den, men så havde Hamilton jo ellers en, øh, en, en udtalelse der hedder så, at... Øh, at hans, øh, hans opvækst har gjort ham mere sulten end Rosberg, hvor Rosberg han boede i Monaco og øh, du ved, fik serveret sin mad på marmor at jeg skal komme efter dig, så måtte Hamilton jo leve nærmest fra dag til dag. Altså, hvis ikke hvor han fik sit måltid. Nu overdrører jeg måske en lille smule. Ikke desto mindre så er øh, Fettel, han er ude at sige, at øh, at han tror altså stadig på det her hold, han, han er villig til stadig at gå for det og så har han en Helt igennem fantastisk udtalelse, der lyder sådan her, nu læser jeg lige, det er fra uh, ESPN F1, jeg har fået den, men han, uh, han udtale sig, I'm fascinated that journalists react so quickly. It is not long ago that Red Bull had some very su successful years. Now we have had six races and we're not so successful and there are already discussions about our future. Vi are still the second force in formula 1 ahead of ferrari for eksempel, så so it could be worse Og det, hvis man, hvis man sammenligner det med noget af det alt noget af det alt det andet det skrig og skrål vi har hørt fra formel 1 feltet i år så er det dog en helt utrolig forfriskende tilgang til det hele ja altså og det man det man ikke ved med lewis hamilton det er jo i virkeligheden at øh, Uh, filmen og bogen Oliver Twist Er jo skrevet over <laughs> ham <laughs> Oliver Hamilton uh, Lewis Hamilton Twist Hamilton uh, uh, Den streng. Uh, der, uh, der bliver luret ind Af den store faken Altså i skikkelse af Ron Dennis yes. uh, som, som får ham til at stjæle Og uh, yeah. som altså, godt nok giver uh, mit Et verdensmesterskab Men, uh, men det er ikke det er synd, altså øh, og, og han er ja, jo den Englands evige mest betalte sportsmand men, men nej nej, nej. Det, øh, han har så, det så næste gang I ser Oliver Twist øh, hvis I for, eller læser bogen så tænk bare på Lewis Hamilton det er i virkeligheden øh, dramaturen omkring hans figur øh. ja. Nå, ja ja ja men vi kunne blive ved, altså det kunne jo det kunne jo igen udvikle sig til en Hamilton-podcast, men, men lad os ikke falde, os. Os ikke falde, falde i, i det hul igen. Martin, øh, jeg har ikke så mange nyheder, så med mindre du lige har en, en indskudt. En af øh, slags, eller to. Det kommer an på, om du har noget om Kuglhardt. Cool det har jeg ikke. Nej, øh, David Kuglhardt er ude øh, i den her uge og snakker rigtig meget om, at øh, han synes, at Formel 1-holdene skal have to pitbokser. Det vil sige, at de kan køre to ind på samme tid, men med hver deres mandskab til at skifte i stedet for det nuværende et. Så hvis de dobbeltshoffler, så skal de holde i kø. Det er en problematik, der har været op tidligere. Man har ikke taget den alvorlig, men han påtaler bare, at det bliver mere og mere synligt at de her øh, tætte, tætte løb, altså hvor man har nogle, nogle der ligger, som, som de gør, specielt som man gør lige i øjeblikket og, og skal have folk ind, at der kunne man godt have brug for, at der var to pit lanes, eller to pitboxe, de kunne holde i. Jeg, jeg, jeg, jeg læste den også. Jeg, jeg synes, den er dybt under. Synes du det? Jeg synes, den er, er, er på, på randen til nærmest komedisk dum. Uh, vi snakker om en sport her, som i længere tid har forsøgt at, at skære ned på budgettet og så videre, og nu skal vi have indsat et, et helt nyt pit som så skal stå og være med i løbet i den chance, at der skal -shuffles. Det, det, det er, Og vi skal ordentligt køre også til at lave pit om alle de steder, hvor der skal køres løb. Men et det er vanvittigt. Det er da godt konkurrencen i de enkelte hold, tænker hvor, hvor, jeg. jeg... Hvor, hvor meget har, har shuffles i formen lidt? betydet i al den tid, der blev kuffet for om lidt løb. Nærmest okay. ingenting. Tre løb, fire løb, ti løb måske. Men stadigvæk. Godt argument, Martin. Lad os gå videre. Har du flere nyheder? Nå, nå. nå. Så blev jeg lukket. Det skulle have været en Det kan jeg godt høre, det her. Not... Nej, nej. Jeg, jeg tør ikke sige mere. Jeg... Altså, så synes jeg så synes jeg faktisk, at vi skal hoppe videre. Nu er jeg alligevel lidt humøret humør tydeligvis. Så synes jeg, at vi skal hoppe videre til... Det skal jeg ikke sige mere i dag. Nej, så synes jeg, at vi skal hoppe videre <laughs> til uh, ugens Æckelståen, som jo er den uh, uligt tilbagevendende lidt kedelige uh, nyhed fra, fra ugen, der gik, uh, set fra hvert vores perspektiv. Og hvis jeg må starte ud, Martin? Ja, det... Altså, jeg tør ikke at sige noget nu. <laughs> Undskyld. Nej, øh, den handler i denne uge om At øh, det lige nu overvejes Om in-season testing Altså muligheden for at teste øh, komponenter osv Skal øh, skal forbydes allerede for næste år øh, Og det er igen, igen, igen øh, Fordi at man gerne vil have skåret omkostningerne ned Ved, ved hele det her Formel 1-cirkus Og øh, jeg kan godt forstå at man gerne vil have omkostninger ned. Jeg kan så ikke rigtig forstå, at det er her, det skulle ske. Vi har tidligere snakket om, at de ikke engang, altså fire generelt, alle de holdt der med i formel ikke engang kunne blive enige om, om der overhovedet skulle skæres ned. Og så begynder man at snakke om, at det er her, der skal skæres. Vi snakker altså stadig om nogle biler, som, som knap har kørt en sæson, og som derfor stadig har en masse komponenter, som, som de bliver nødt til at teste. Det er derfor, de har fået lov til at teste igen i år. In-season testing giver også mulighed for at nye kører, altså kører som endnu nærmest ikke har siddet i en Formel 1 bil, kan få lov til at køre en hel masse omgange. Og det har været et kæmpe problem før, at det ikke kunne det, hvor, øh, hvor man snakkede om, at, at det skulle man få en løsning på. Det har man så fået en løsning på nu, og det vil man angiveligt så igen forbyde. Og så er der den sidste ting med in-season testing. Når man ser et hold, som er så dominerende, som Mercedes er lige nu, så siger det sig selv, at hvis alle holdene får lov til at teste på lige plan, så vil Mercedes ikke kunne finde lige så mange fordele ved at sin test, som alle de andre hold vil. De er så langt foran, at vi snakker om væsentligt mindre, færre brøgdele af altså sekund, de vil kunne finde, hvor de andre hold har større mulighed for at falde over et eller andet, som måske kan give dem et sekund eller noget lignende. Altså, de andre hold kan komme tættere på Mercedes ved indsige sin testing. Derfor så kan jeg slet ikke forstå, hvorfor man allerede snakker om at fjerne det igen næste år. Og jeg synes, for nu lige at lukke den, at der er mange andre steder, hvor de kunne, øh, hvor de kunne spare penge. Ja, altså, jeg, jeg, jeg er enig. Altså, det kan jo også... Lad os nu sige, at man ikke laver en i sin testing. Hvordan fanden er der så nogensinde nogen, der skulle kunne nå Mercedes i år? Altså. Ja, ja, pas. Øh, og jeg, altså, igen, Mercedes i år, jeg siger ikke, at de vil have den samme fordel næste år, men de vil jo stadig have en fordel næste år. Ja. Øh, ja. Så, så ja. Men øh, jeg giver den videre lige meget. Ja, øh, og den er meget kort, men, men igen vi har haft op før officials i form lidt. fik en pitlane straf plus så vidt jeg husker 3 points straf for øh, ja, 3 pitlane kørekort. Ja, 3 klippikørekortet for uheldet med Kimi Raikkonen. Hvis vi så ser på den forseelse, Kimi Raikkonen, han laver i svinget, øh, som, som hvor han, han slipper med en påtale, så kan jeg simpelthen ikke se, hvordan man kan retfærdiggøre, at Magnussen, han skulle have tre klip og en drive-thru. Altså, så, så, så vidt jeg har fulgt med, så har Max Chilton engang fået, en straf for at ødelægge Reikundens løb fuldstændig. Altså, han, han påkører ham, hvor han må køre forbi ham. Ikke? Så, så... Men altså, problemet stammer jo igen fra det, vi snakkede om før. Det er jo, at, at officials til de forskellige Formel 1-hold, altså... Men det er den, for, jeg tænker... Løb. Thomas, jeg tænker på den straf, han fik, Magnusen fik tidligere på sæsonen. Det er med på, det er med på, men okay, nå. problemet opstår jo bare ved, at det er altid sådan en blandet bande, de, de, de Ja, politik. jeg er enig, men jeg synes bare, det er problematisk, at... at at Kim Räikkönen, og det kan godt være, at jeg sidder med danske øjne, det synes jeg egentlig ikke, gør, men at Kimi Räikkönen kan parkere en bil i væggen på bedste schumacher og ødelægge Magnusens løb, som havde været relativt godt på grund af, at han laver en hasarderet overhaling, slipper med en påtale, men Magnussen, han får tre straf. eller tre klip i som straf på grund af, at han kommer til at snit hans let, som desværre bliver en punktering i Kimi Det Du har meget undskyld, men jeg synes altså, Kimis overhaling er mere hasarderet Langt. end det. Altså, jeg, jeg synes... Altså, jeg, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke finde hovedet at hale i, hvad fanden det er, de dømmer ud fra, fordi det er simpelthen så åndssvagt at parkere en bil midt inde i væggen foran en anden kører. Og igen, det er jo der problemet ligger. Der er ikke nogen fast regel på. Det er sådan lidt en, jamen, det er så lidt farligt ud. Det kommer jo lidt an på de forskellige personligheder, som de vælger, og, og det er jo ikke. Altså uanset, at vi snakker Formel 1 eller en hver anden topsport, så er det jo ikke en måde at gå til reglerne på. Du kan jo ikke bare sige, nu finder vi nogle nye dommer, som har en ny tolkning af reglerne, og så ser vi, hvad der sker. Det er jo helt til grin. Men jeg synes bare, jeg, ja, og det er egentlig bare det, jeg synes egentlig, at det, at det er så latterligt i øjeblikket, at, at der, bliver, der bliver handlet i Øst og i Vest. Altså havde Magnus nu flækket bilen ind igennem siden på Kimi, havde den så været taxeret til en farlig situation? Altså er det det, kørerne skal gøre? Jamen, jamen, hvis man skal være helt ærlig og sige jamen, Hvis deres kommentar er jamen, Der skete jo ikke noget jamen, så, skal, så skal de til at køre hårdere i de der, altså, mm. Argumentet holder bare ikke en skid Nej Men, øh, Men det var mit sure opstået, Og jeg har gået og været olm over det hele ugen For jeg kan, <laughs> jeg kan simpelthen ikke forstå at, at, at Der ikke er en anden der sætter sig ned og siger Vi bliver fandme minutter til at kigge på det her Og lad os nu være ærlig Din, din dag blev jo ikke en bedre af at du fandt ud af, at det ikke var i dag, du fik sakratålet. Nej, nej, det er, jeg var helt nede. <laughs> Jamen, så lad os øh, hoppe til noget langt mere positivt, og det er jo øh, ugens tilbagevendende øh, lille darling. Øh, det er det, vi kalder ugen Det er den gode historie, det er den skæve historie, det er historien, vi ikke rigtig ved, hvordan den hænger sammen med Formel 1, men på en eller anden måde alligevel har, øh, har givet os en lille grin eller... Et indre smil, og jeg synes, jeg synes du får lov til at starte, Martin. Du har brug for jamen, det lige nu, kan man sige. Jamen altså, kan jeg, kan jeg, ugens sjoveste ting, synes jeg egentlig i virkeligheden, ligger i Mercedes-lejren. <laughs> som, her... som jo efterhånden udvikler sig til det der joke i sig selv. Jeg læser, uh, Mercedes will put sensitive Hamilton back in shape. Toto Wolf. Så tager vi den næste. Rosberg Shock. Over a competitive Hamilton. Nå. Øh, så er det. Monaco Stewart. Der fortæller Hamilton. To man the shit up. Så har vi. Øh, den bedste af alle sammen. Det er vores gode gamle. Finske ven. Mika Hagenen. Der er ude og fortæller om at nu må Hamilton simpelthen tage sig sammen, og de udtalelser hører hør på et hold. Øhm, vi har en sidste, og det er, at Hamilton er mere naturligt talentfuld, end Nikki Ravsberg. Og det er en udtalelse for Nikki Lauder. Der er meget spredt vinde for Mercedes-lejren i øjeblikket, men meget af dem omhandler Hamilton. Der er ingen tvivl om, at den her, det her løb, det har virkelig sat gang i gaden, øh, tror jeg, både for Hamilton, men lige så meget for Nico Rosberg. Jeg tror ikke, Rosberg føler sig sikker på den øh, marker, han har længere. Jeg synes, det er sjovt at se den barnagtige måde, som, øh, som jeg sagde tidligere, som Hamilton han har reageret på, at han får en anden plads. Hvis du hørte de der de skrig, der kom ind for den bil i løbet af det løb, det er bare der grinagtige. Ud til, altså nu går godt være, at jeg lyder lidt sur, men, men i virkeligheden så sad jeg indvendig og fryde mig. Men jeg synes simpelthen, det er så latterligt, at en mand, der kan sidde og være så selvplisende, og så selvhøjtidlig, og så selvrosende i fire løb i streg, kan sidde og være så lille tøse agtig efter et løb, hvor han får en fucking anden plads bag en bil, der kører lige så stærk som hans egen. Og, og igen, så synes jeg, at folk skal sammenligne Hamelsens attitude med fælles Attitude, også fælles, da han var Firdovlet verdensmester, fordi at Uanset hvad, uanset at han fik En tredje plads, eller sådan noget, så længe han kunne se Det gavnede hans kampagne, så synes jeg sgu Egentlig, at han var taknemmelig Og han huskede rosholdet og, og være smilende Og glade at sige, vi kunne måske godt have gjort det bedre men, men det var sådan, det endte i dag Altså, han var generelt positiv Hamelsen, han oven på den her anden plads Jeg selv, da han fik, altså, selv i kvalifikationen han var jo ude og beskylde øh, øh, Rosberg. Simpelthen, altså han, de, han beskyldte ham jo decideret for ja, at smide, ikke, for at få bæk med vilje. Og sagde, at, at fra nu af, så vil deres forhold, det vil være ren senap ikke? Men så du hans opførsel op på podiet, altså det var helt til grin, at han ikke engang kunne smile. Altså, hvad fanden sker der? Arh, men det, er jo, det, er jo et, det er jo et ego som er blevet så blæst op efterhånden, at, at, at der nærmest ikke er plads til det på den her klode mere, vel? Og jeg er bange for, at det godt være, at Hamilton han havner som ugens, ekels, eller ugen til ham, eller, hvad, ugens chak de næste mange uger, hvis mm. det fortsætter med, at han får anden pladser, fordi at, at det er da nok det mest latterlige. Altså, det viser bare det, vi har talt om fra gang til gang, at hans psyke er bare ikke på plads. Nej. Selvom vi har sagt, at han virker ældre, men det gjorde vi kun, tror jeg, det, første eller det, det, anden præcis. gang han, og så begyndte han at køre det der selv selvhøjtidlige bras afsted øh, så, og, ja. og, og, og som et lille indskud i det er, så skal jeg da ikke så, så skal der ikke lægge skjul på at den slags får det mig, mig kun til at håbe på, at Rosberg hen i den grad gør fra ham fra nu af og fremover, ikke? fordi jeg vil gerne se ham selv i, i, i med altså. altså jeg er bange for at det bliver sådan noget med at køre bilen ind i Rosberg, hvis det er han ikke får sin vilje altså der, der tror jeg han virkelig han er det lignede det i hvert fald, altså. Ja. Men, ja. Så det var min? Ja, men jeg har faktisk, jeg har, jeg har to opvarninger til den rigtig gode. Jeg har nemlig også, og det er faktisk Toto Volker og Rosberg, <laughs> som, som nærmest, jamen jeg ved ikke rigtigt, han siger det her. Ved det lidt, Thomas laver lydeffekten. Det er måske i her, hvor jeg sidder. Yeah. Ja. Det var det rart, du gør det, og alle andre også gør det. Ja. Yeah. Uh, the, these guys are really competitive. They have gone through the situ these situations many times in their lives, be it in carding or in junior formula. Så so that is okay. Så han siger altså, at det er helt okay, at de overhovedet ikke har styr på deres to køre, og de bare skal slås og kæmpe og kalde hinanden for nogle møgsvin. <laughs> det er da en sund måde. Altså, nu ved jeg godt, at han ikke har voldsomt meget erfaring inden for 1. Especielt ikke i den rolle, han har lige nu. Det er jo det første år, han har den. Men det der, det rangerer der til stupiditet på, på højt niveau, synes jeg. Jeg synes, det er et kvalificeret bud til, hvordan man laver at sit eget hold til at sælge den Det kan man sige. Øh, så har jeg en, en lille anden et. den synes jeg også er lidt sjov. Det er jo Marusha, som endelig har fået deres første point. Alle er glade, Marussia bliver straffet. De får... I får lige efterløbet, der får de en straf på 2.000 pund. I skal delt med ikke komme her og tro, at de kan skåre point. Det er selvfølgelig på grund af nogle andre ting, uh, Bianchi han er i løbet og så videre og, og han kunne jo faktisk også få nogle flere point, hvis han ikke lige havde en stop and go, som skulle indkasseres til sidst. Men jeg synes, det er... Det, det er nærmest øh, sådan en paudi, ikke at, at her er der et lille hold, som, som netop kæmper for det her for, point for at, få, for, for at få adgang til den store pikkepose, og de er alt så glade, at de holder fest, og nu tror de endelig på det, og så er der en eller anden dum official, der kommer og siger, at I skal lige betale 2.000 pund, fordi vi kan føre det ikke lige, I skal satme komme her og tro, at I kan få point. Men, øh, ja. Men sådan er det jo. Altså, det, vi, skal, vi skal også træde lidt på de små. Nu øh, klapper vi øh, <laughs> den, den selvfede øh, Hamilton-bryggen, og så dem, der virkelig kæmper for det, dem, de skal lige have en år. Fordi så rejser man sig stærkere. Ja, øh, og så har jeg den sidste, og, og den jeg med længder, synes er den bedste. Martin, nu ved jeg ikke, hvordan, hvor meget du, øh, du øh, fulgt med i, i træningen op til det. Øh, det, den fulgte jeg faktisk ret meget med i for en gang skyld. Jamen, så ved jeg ikke. Så du en lille smuk Kimi Räikkönen detalje? Nej. Nej. Nej, Martin. Det var faktisk meget dramatisk. Og, og det ærger mig, at der er en af flere, der har set det. For uh, Kimi Räikkönen, forud for at han satte sig ned i bilen, var nær død. Nå. Eller han var i hvert fald blevet kørt ned. Af en Red Bull racer. Kimi Räikkönen gik i sin egen tanker i piten. <laughs> Han går og siger, du, du, du, du, du, du, du, du. går jo ud fra, for lige pludselig så kommer der altså en hurtigkørende Red Bull-racer lige bagved ham, som er ved at køre ham ned i pitten. Det der ja. så sker, det er, at, at, at der er en Red Bull-ingeniør, som springer ud og hiver ham ind til siden og siger, huha, der skal du lige passe på. Red Bull-ingeniøren kritiserer, udover over så føler reddet hans liv, ved at sige, eller vil jeg smille stor til ham og, og sige. Hey, det var vist godt, at det der lige sket. Hvad tror du, Reikunen gør? Han skubbede ham vel væk, og han skal ikke skubbe. Han siger ingenting. Han går bare videre. Han er fuldstændig ligeglad. Han går videre, som om intet er sket. Jeg ved ikke, hvad han tænker men, på. Han bliver jo kaldt Iceman. Ja, det sker i, man går noget over, han er op til der. Altså, måske ikke om han var død, af få kappet benene af, men, men uh, dramatisk så det ud. Og jeg synes, det er helt øh, fantastisk, at man, øh, man ikke engang siger tak. Det kan selvfølgelig være, at den efterfølgende har kvitteret med en magnumiser og en cola, det har han jo kendt for at gøre. Men øh, ja, jeg synes, det var en god historie. Ja, altså, ja, ja, og den er gået helt forbi min næse, men jeg synes, <laughs> den er fin. Øh, jamen, jeg synes også, det er lidt hårdt af ham, at han sådan han kunne da godt lige have givet skulderklap og sagt tak. Det havde jeg da måske gjort. Men tak. det er jo, at, men det kunne godt være, at han ikke havde tænk, hvis han ikke har opdaget det. Så, så er der bare en, der river i ham. Det må da også være en farlig. De tænker, står, hvorfor står der en Red Bull-mand der river i mig? Det kan jo faktisk godt være, at han har været så chokeret, så, så dramatiseret, <laughs> at han bare tænkte, det er bedst, jeg bare bliver ved med at gå nu, fordi det var lige før, jeg mistede evnen til at gå der. Ej, tænk, hvis Men, han ramte ramt ham. Mand. Ja, og det var ikke lige for ham, fordi du kan nå at stoppe. Og så lige Red Bull ikke, af alle. <laughs> <laughs> og det eneste værd, det ville være, hvis det var Hamilton, der gjorde det. <laughs> Og man ikke sige, hvis det var Hamilton, der havde gjort det, så er der bare ved at spekulation om, at det var med vilje, ikke? Nej, nej, det er fordi, der kunne man se, hvordan dækken havde drejet ind mod Kimi, <laughs> så han havde vidst, det var med vilje. Plystelig var der kommet laserkanoner og alle ud af bilen, og så havde han ellers givet den gas. Nej, det er heller ikke rigtigt. Altså, man ved jo, hvis det, var, hvis det var Hamilton, der havde kørt forbi ham, inden han havde fået sin anden plads, så var Kimi jo blevet kørt ned af hans ego, som havde fyldt en stor aura omkring bilen, <laughs> så det og så meget lidt som sådan en atomreaktor. eller sådan sådan noget kan ja. ja. Men øh, det var faktisk øh, det sidste for, øh, for podcasten i denne uge. Øhm, I næste det, uge nu ved jeg hvad det er. Altså, den øh... der den der mærkelige blør der har været under de her øh, de, de her altså, da Luke Skywalker tager sted ude, øh, ude fra sin <høst> <høst> altså ude fra farmen og os Anakin og kører ind mod uh, Mos Eisley airbase, så den her mærkelige snotklat, der er under det der fly, det er i virkeligheden det er Hamiltons ego, det har været hele tiden. Det er, det er fuldstændig den måde, jeg kan visualisere, hvordan det ser ud omkring den. Det er, Du kan aldrig mere klandre mig i den her podcast, for at hive bjergkøbingen og en frem. Aldrig. <laughs> Ende ever gonna have them again, fordi nu har du brugt Star Wars <laughs> som referencepunktet for Formel 1, og læng, altså længere ude bliver det aldrig. Aldrig. Ah, jeg, jeg har altså også. Jeg vil også sige, at, at der har været mange filmiske referencer til Hamilton i dag. Der har både været. Ja, der har hvad er det nu jeg sagde han hed? ham den lille. Øh. Jeg elsker, ja, lige meget. Jeg elsker, at man skal i selvspænd, Mars. Specielt fordi, du har fået for vane at samle den op, sådan efter eller timer, og, og så samler du den op, og pludselig kommer i tanker med. Det er fint. Det skal der også være plads til. Jeg vil dog nu igen forsøge at lukke denne her uges podcast, <laughs> øh, og så sige, at, øh, at næste gang vi lyttes ved, så er det jo med en force man, du skal passe på, hvad jeg siger. Jeg tror det er det kanadiske Grand Prix. Er vi enige om det? Det er det kanadiske, og det er jo det navn, altså det er navnet på den smukkeste bane. Det er jo Chic vil banen de skal overkøre på. Ja. Yeah. Uh, men, uh, men det er alt i den næste podcast. Chak er der helt 100. <laughs> du glæder dig til se close-ups. Du har din egen drone flyvende over den bane, altså. Ja, flyvende ja. på Hamiltons ego. <laughs> øh, men det er alt næste uge, hvor vi, hvor vi derfor, eller på det tidspunkt, skal, skal se frem til, til løbet. Øh, mere er der vist ikke at sige lige nu, så øh, min navn er Sønders Blikfeldt. Ja, og mit navn er Martin Ishøj. Og vi lyttes ved næste uge.